зізнаюся десь у грудях невидимий вітерець переляку відразу закрутив вихур колючих сніжинок і погнав їх униз спершу в живіт потім через стегна під коліна і урешті розігнав тягучим неприємним відчуттям уздовж литок та ні мабуть залежав руку що найгірше защемив нерв Дикторка з красивим грудним голосом нагадала, що іщель – ризики категорії А, а це значить ймовірні загибелі для кожного персонального оцінюються в 0,0 з відсотків. Та оскільки я давно вже порахував, що на практиці це означає не менше вісьмох осіб, які тут на іщель за найближчі три роки знайдуть свою смерть, настрій зіпсувався остаточно. І ще раз із сумнівом потерпальці, закутані невидимою поліетиленовою плівкою. Ми геть втратили глуст із цією нашою впевненістю, що ймовірність потрапити під машину – це, що найгірше, про сусіда, чиє ім'я, вам ніколи не спадало на думку дізнатися. Про нього, а чи про іншого, поверхом нижче, або про того, який завжди забуває зачинити ворота підземного гаража. Але точно не про нас. Віра, подумати тільки, песимістка віра, іноді обвинувачувала мене, що я чекаю від життя поганого і в чомусь мала рація. Але обманювати себе частками відсотка і бути не в змозі округлити їх до одного людського життя, це як на мене ще гірше. Просто погугліть, як часто трапляються синдроми на кшталт мого, а потім подивіться на мене якось так. Я згадав про каву і побачив, що розкішна пінка осіла і зменшилася майже вдвічі. З пересердя жбурнув у раковину брудну ложечку. Вона голосно дзенькнула об сталь, підскочила і знову впала, задерикувато задеринчавши. Дивно, але полегшало. Я сів за стіл і нарешті ковтнув. Я ж примружився із задоволення. Кава все ж таки вдалася. Ні, я не гірший за інших. Просто дуже люблю життя. І боюся його втратити. — Чого там гуркотиш? — кислий вірин голос змусив мене здригнутися від несподіванки. — Розбудив мене. — Та-так, доброго ранку, вірунько. Добріше нікуди. Півночі заснути не могла. Вірка сіла на табуретку, як завжди підігнувши коліна під саме підборіддя після від'їзду з Києва, я вже став забувати, як воно починати і закінчувати день із тим, хто вічно чимось незадоволений. «Чому?» – спитав якому гам'якше. «Знову кошмари?» Це, певно, теж було особливістю і щель. Тут часто снилися яскраві емоційні сни. І зазвичай неприємні, а бувало таки справді страшні. Мабуть, кошмари найточніше визначення, ймовірно, через перенасичення атмосфери озоном. Спершу це турбувало, але потім усі так чи інакше звикали, а декому навіть подобалося. Кошмари стали звичною темою для розмови, як от обговорення погоди, І якщо тільки ті сни не були дуже особисті. Адже мені, наприклад, час від часу. Знову снилися моторошні метелики або варіації на тему недумків, що танцюють. Тож свої сни я ні з ким не обговорював. «Ти крутився, як блухастий пес», – повідомила Віра. «Півночі туди-сюди». Сьогодні у я був своїм батьком, який стрибає з вікна. Уривки марення зринули в моїй голові і я машинально потер пучки пальців об Нерв. Просто защемив нерв. «Ще ліктями штурхаєшся», – продовжувала Віра. «Я колись прокинувся з розбитим носом». Мені повільно став надуватися міхур люті. Це її улюблена тема. Я сплю в незручних для неї позах. Кілька разів навіть будила мене серед ночі сказати щось на кшталт, я переверталася і ударилася об твій лікоть. Вона переверталася, не я. Стримавшись, я просто почав готувати їй каву. А під ранок якась маячня снилася, вела далі Віра. То ми розлучаємося, то ти їдеш кудись з якоюсь кобилою. І з ким? Я не витримав і всміхнувся. І люті відразу ж здувся. Я не міг гнівитися, коли вона жартувала. А, чорт її знає, я обличчя не роздивилася, ти, до речі, на її обличчя теж особливо не дивився, більше на цицьки. Ну, ти жаба зранку. Я нахилився до неї, щоб поцілувати в лоб, і вірунчик ніжно повела мою шию руками. Сам ти жаба. Вона підсунула до себе мою філіжанку і відцьорбнула. Не солодка. Віра картинно скривилася, але це вже було не справжнє бурчання. Взагалі я собі робив. егоїст чортів. Я поставив перед Вірою філіжанку і цукорницю. Вона поклала свої звичні три ложки і взялася шумно помішувати. А ти виявляєшся рівнива? Як усі. Віра, мабуть, була не така рівнива, як не впевнена в собі. І за цими в'єдливими жартами, а колись вдаваною неприступністю, ховалися всього лише страх. Десь через рік після народження Ельзи вона вперше мене приревнувала. До того ж на рівному місці, до однієї давньої знайомої. «Ти думаєш, я не розумію?» – сказала Віра. «Я була такою собі азійкою сексі, а тепер народила, і розмір грудей у мене називається будь-який. Яка чашка в лівчику, такий і розмір. А вона, мабуть, не народжувала. Не народжувала? Ні». Наймовірніше їй просто потрібно було трішки віри в себе. Але тоді я цього ще не розумів, і ми вперше сильно посварилися. «Ця ваша Ірма, вона гарна?» – раптом спитала Віра, не мовчула всі мої думки. «Хто? Ірма, вона в тебе останнім часом з язика не сходить. Гарнюня?» Я знизав плечима. Подумав, що треба сьогодні вибачитися перед Ірмою бо вчора ми посварилися. Не те, що по-справжньому. Для сварки потрібно принаймні дружити, а ми просто працювали. Але вийшло все по-дурному. Настрій одразу зіпсувався. «А чого це ти похмурнішав?» Вірка перейшла на такий змовницький тон, наче ми приятелі обговоримо мою нову дівчину. «А ну колися, у неї красиві цицьки? Звідки мені знати?» Я почувався ніяково і розлютився через це і на віру, і на себе. Та облеєш, Гіллю, просто цікаво. Мабуть, симпатична дівуля з третім розміром. Звичайна, відмахнувся я. І максимум, і з другим. Тієї секунди чомусь здалося, що мудріше буде зменшити хоча б на розмір. Ага, отже, він таки витріщається на її груди. Перестань. Я допив каву, поцілував Віру в Маківку і пішов у ванну. «Сьогодні знову до ночі?» – запитала вона вслід. «Планує до шостої». «Планує він. Міг би більше часу приділяти сім'ї». Це був не закид, просто прохання. «Я думав, що набрид тобі ще в Києві», – гукнув я з ванною. «Твій Київ був 20 років тому, якщо за земним часом». Тоді Віро, тобі вже 52, я визирнув із за дверей нічогенький вигляд, як на бабцю. Хамло! І вона, сміючись, пошбурила в мене рулоном паперових рушників. Я з насолодою вмивався, почув, як віра стала у дверях. Дивиться! Останнім часом вона часто дивиться на мене отак, без будь-якої причини або сенсу, ніби раптом виявила, що в неї є чоловік. І досі не могла в це повірити. Раніше вона так не робила. Хоча ні. Робила, коли ще не було Ельзи. А потім помічала мене тільки тоді, коли їй щось було потрібно. «Ельза вчора принесла додому квітку», – сказала Віра. «Я обернувся». «Яку квітку?» «Каже, виросла на моріжку». Я витерся рушником і серйозно подивився на дружину. «Тут так не можна!» Поговори з нею, коли прокинеться. Це не земля. Зовсім не земля. Я сказала, її квітку викинула. Але поговори з нею йти, добре? Сьогодні ж. Для цього потрібно прийти додому не вночі. Ти в курсі? Нема питань. Вже тиждень нема питань. Тільки коли ти являєшся, ми вже спимо. Не бурчи, обіцяю.